ان دې دایې اګه دې د دې په اړه دا نه مې لټولې په ویلې نه راغله د دې د دې د دې الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد ان خير الحديث كتاب الله وخير اله الحديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم با رسول الله جوټه ده په شو په یک اخترااب ده په دې دې موده په نذر امام الزهیبانی <سؤال> دا او دغه په ګورو په مینځ دی دغې شوږي د ټانا یوتاګه دکدام مجاثار ته کې دلیله خپل نور ظهور له ودیه عامه سیغا چې کوم کوم دې دې اندره حکم دې محمد احمد محمد احمد دا لیدین مام ابو رحیم فرمان دی سورہ 3 مکرہ یا تحریمان او یا تندہ ها کیا را پھر یې کارا چې دا رب جنان دی دا سوز نجس دی دا غیر دره یاخد نه دی ذکر کین نه دو فرقی دی یا سور الهرات طا هروای یا مقروح تحریمان یا تنجحان دهید علای ذکرقی اول دلیل ده ها خلق ذکرقی شاریف طحرق عیدی داد کارشی روید عن کارشت زندقابن مالک و کان تحت این بیقصاده او وختاده دې زيب نکاح کې وره ښاپش نکاد او ابو قطارام جنمي عبد الله دې دا زيب همرا د کار ابو قطار دخلاره ها دې کفي قرارو یا کړو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 پښورای شهري واتني ودېني خپل فزارا بو قطا ترنا نو کو کو قطا دا تلو سي په سہولت دا وو اسکي حتا جب وصولي کاشوي فراني حضرتي زو دي دنه ما زماده نه دا اي سي روز کې ان غوټه ویلې را وره بھارت کول ته نامای چې او شو وګورې په پښو باندې یو تاکړې قال فين الرسول الله قطع قال ان حاله صدره نجسين من الطوافين عليكم او قالت وفاعت وشك و دو ترمینا دی پارشیل موضا کرت واشینیم وانا ستواقات دیگر جرگ جرگ دیگر جرگ جرگ نا جاسن جاسن جاسن جدیمی سیدارت جیسیم پال پال تبا بوری من حیث و تواق نا جاسن جیبا حبیث آل پاسی جیم من حیث و تواق نا جاسن من حريص التعرف هنا يخصنا دد تمام صوصه کپي صوص بدن نه یسکای ددی تمامه صوصه کپری صوص بدن نه یسکای قصواه هو دغه محمد بن حداه یقال حدا دغه زاداله حدا نامی سم بن علی احمد یعقوبانی عند قطار قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دا بورجان مور محمد و معروف دا چه دا عمرت بنت عبد الرحمن صغدانی شوئی رشجی حرکت را بی که خمولزید نید نا دا معلوم و آلوم و آلوم قال کونتا قرنان و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ قبل ذاری کا آتا محکر سے دریو بی دان دې د سحرات دې او ولي دې په هغه تذکرې په هغه تذکرې د روانه په معنا د دې ارشيان د توګه او ان حالت <سؤال> بن مروان رضی الله <سؤال> عنه اا ها حدا نشي دا عمره محمد عليه السلام <سؤال> وځه راقوم من لا حیرا تر پن میربې فاری هیب اڅه و مې من دا وای دا دارکو سو کومه دا په شنافت دی دا ماستر دی مې مالک ښاکی ایا خپل د قرائته او حاضر قرائول د قرائته تحریری دریت کیسه ده خسره ده خو د کیو یوي دی بعد ته چې کله نه جا کې د لې د تیش بیر د وی په د پتاږي کې دی یو فرخي در جواب انې دی یو پرخه دلین د بلی پرخه دی د پتاږي کې دی یو فرخي نو هغه پرخه مرحق پاتې شوی کده راځنه جو او دې پر دې د دې باندې چې دا وی فرخي د لای ذکر کی ماشتې دعایي هغه پرخه دلین نه جواب په دغه عبد پرتی درې تاسو کې شې ذکر راځي څو خلک دي دا غوې درې نه دی دا چې درې پېښول چاغه د بو قطا درويته د عمل مؤمنه درويته دین جواب وکړه انه حجته لهم علی المقاتل ودا عزیز جمع لکه صاحب دا حکتا راوي دي ترکه او حديثه او قتاده او قائمنه توقينه توقاته په دره لا حجته لكم فيه فاي كه دني ساده فارجه نه ني شريده يه ثاني کې نه رسول الله صلي الله عليه و سلم علي انها لا يفت ان انها ان توقينه عليك او توفات زکه ما تاسو په جواب کړو او تاسو نجاست من حيث طوافنا دي من حيث طوافنا يا صد هاي که د عام جامونه ور دي غير هون مين دي تو اذا بكوني كي يوم عثا سياب هذ جامو تدي جماعه فما هو عاقدين اي هر چی ترتل ده ده فلسفی کی فلسفی ظاہر کده دین بدی که دا دل نيشه نن ظاہر کوي يې نه ما تطملا نه جا ستزہ کای کنای دایمې ریسو څنګه دې ما ته اوبو خداده تاسو الله صلي الله عليه اسلام دې مناصر شي الا لقول رسول الله صلي الله عليه په ما احتمال <سؤال> معنی لري چې په دې ورته د معنی په شی کې د شي په دې کې احتمال څنګه هم دی چې موږ توافین شوي منځه خلاف احتمال هم چې موږ منځه د ترماس تو نظر و پونو خراب کي من هيص توعت ليات نشته دي لیکن من هيص صور نجات اسکا به پیدا کوي وقدرهین دل کیرا په منازل مسکین په کورونه کې غیر مکروهند دی اوس په کے کې ساتل مکروهند دی ضرورت د پاره مازې کور کې څو ځای شنو ساتري شي زکه لیکن دې د نهه تابع دي چې ټول د امپار کې وسره مخروه نه پکای یو ځای یا کومه اړینه شولي لا اعلان ما کې حدیثه دی اريده به کون منادل ساتل په کورن کې د خوشوګان دای چې دې شه د خار د پاره او حرات د توقید د پاره او زرع د پاره د فصل د پاره خوشوم خطرنا شه فصل نه چرګان غلئی شوې زغړای ولاخه غذای کډې یو دې کې دې نشه راځه خو څو یې آله مو او شیتاصو او لیکن او خران ايشه ترضی اللہ تعالیٰ عنہ انا سوڑیلی ایشتا شایبا حتصوڑا لیکن دا غرفتره نو ماریز دیو آبانچه راجحه نو دا عشار دیو مقابل دادتره او معروف دا عشار دیو مقابل دادتره او معروف دیو مقابل دادتره او معروف دیو مقابل تمدی فنریدن نذر حلیا لسلی لا اسمعوا علی فازنا درنا فی دار کلمو جو قتل فجاء بکرا پایا دیکھنا نیرم ہم <تصفيق> قال <تصفيق> حدثنا قال حدثنا واثمین عن قرطه عن قرطه النपाली محمد بن علی عابد جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث موثق في السعدي خلاف ما في لا فعل وقد فدرا هذا الحديث تمحكنا لا حي ولا ذكاء لصحه السعدي د لريعام د دې په ریبانې کم ده نو ماته کم ځکه چې شکا خياد دا وساکنو کنو دا غته دې چې قربت ازيقي او صطريت دي تا رح شقر ويت شاد وي او وین کان حاضر نمې او خدای مه يهد کان نو قلبه حاضرانه قلبه ما قال به ناغا غسريرا وي خو اي ها او اي قال قال بيني شامن انا طيب هذا وعده محمد تي يرفع ذكر ذلك هاي دا عین حيث فناده ای حدیث مرقوم الیهم وقوفا به الرزی ایشان په دې روایت محمدی سیدین فنم یرفعو حدیث مرقوم کله نه د ذکر او دا ای ابو ای سوہی را یورا وایه سره انمره کنه مرتهنی کوم دې کې رسول الله سان په نسبت کو کې دې له او دې جواب پیوړ او دا حدیث دې نو قرکم راوي چې ما ولې په دې حدیثه مسیرین کې چې محرقه لري د سنت په اکتفا راغنا څنګهږي سنتي هدا ګورې پرې کې تسته پره چاکه به ترقوسه کې یو لګتاه حدیث مرفوع نفق هغه د اعتبار به هردا د ورته چاغېته موقوف نقل کوي مرفوع لانا محمد سيد قد كان يقر هذا في حديث وير يقف هذه پیدا سوده ان ها کله چې بچنه ترقوسه شو هدي حدیث غیر رفع کوږي داغه چې دا نه ثاني مالک مومروه دینا کلکمر په دینا فقو یوګل جایه دی دی دا فطاره مرحو نکو باندې مالک چې حدیث باندې مالک ته خو دې نی هي خې نهونی ستې کا اه ته پاتو چې دې کوه په مرحو دے کنن دا کدا چې خبره یې څنګه نه د تکمر او حکم مطعوت وي هو د دې نه دایره ما حدد نوايا ما حدد هاي غيوم او قلا حدد هاي غيوم عبد الله نه هر غيوم قلا حدد وقالني مثيلين وي كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينما كان يا فجار داغم دغ عادت او چه به را لم يكن يحدث علیة من النبي صلى الله عليه وسلم قحنا ما علمهم من جارك موسلم مستغنی کولې دی ما اعلم من ذالک اګه چ ټول څه معلوم و په حدیث ابن بلاغ کې راښته دي چې نه یفقو حدیث یذو محمد عنه بذا تیر چې محمد نقل کوي د ابن سینی نن محمد مسیدین این اکل قید آبیران آمار حویی دا دار دا چا فلح فلح از زوکی دار چا دار چا دار پارخ فلح فلح مشیخوی مشیخا دا بوشر دار پارخ فلح فلح مشیخا بی مشیخا بلوانا برائد رسول اللہ وسلم لکا مولانا زکر رحمه اللہ دار پارخ فلح مشیخا بغیر دا خلیل احمد صاحب رحم الله انا خبره ذکر کړي ناوه احمد صاحب ذکر کړي یاد مولانا مدینه رحم الله على فربلا شیخون ایشتدي بغیر دا شیخون محمود الحسن رحم الله انا دعای او تاریخ پر خو د دچا دجاسو تاسو کینو هغه ته موږ شيخ کړي ا روشن کې ما کله کله ماله چیرته هغه یو طالب ورک او هغه به دې مرشید بلاو روستما ته پته دی نه کدا شروع وکړي په څو امر ما ته وایي چې مرشد دې سيما ته مرشد هغه ښکاری و دا هغه مودي چې هغه اړین فراد دسکریو مرشره او هغه خدمت غواړي هغه استاد کشمیر مده نادحات یا خپل <سؤال> خپل دو کینو د ابن شيرينه تبهر ستا معلومه راځي مطلق ذکر کین د رسول الله صنم نقل کای ذو فنن عنايه كما يعطي القلب و واتيني انا في امر عبد الله بن ابي عمر انا في امر انه كان لا يتوكل ذلك والذي هو تعال <سؤال> كه بيديه بعض ها هو مفعل او یو قالا اتل ناسوبه قالوا وادي محمد ينادي علي و قال له قالا حسن مطلق ذكي نمراتنا حسن بسيخ وبقشرانك برا مشرانك جاء حسن مطلق ذكي نمراتنا حسن ابن علي يغل يلغو في النايك جيبهوي في أغيين آه خارعو ما اليوثل هو من وقال الآخر يوثل وماذاين آه وخو من عبراته في الغسل لأييو يدو لأييو قال <سؤال> حدثنا عمار بن عطاء قال <سؤال> قال <سؤال> كان سعيد بن المسيب والحكم يقول قال لي قلت لنا ثلاثه عن ابن سوقه الهري وقال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو الحسن قال حدثني او دغه فزینه د واوی تو او شه د خام شی په جوتاباندی په دواوی او فنزو او قال شدع علی وقد شد هذا القول اننا التصحيحه کو دشي نو دشي وي ول دشي خدانو دشي دشي نو دشي وي ول دشي خدانو دشي وي ين نراينا لفظ معنا على اربع توجيه ومنها لحم طاهر معقول مثل لحم الطاهر المعقول هذا لحم البيل والبقر والغنم شدسين دش بيثن بي فسور ذلك كله طاهر بيسري طاهر ما لانهم آسان لحمن تعالى ذكره ده تعالى وقال لحفة تعالى صلاح ذكره عاد جدين وداد ده تولده ده جبه ادو واخنان تغوحي فعقالا نولو عابي فعالي فعالي فعالي فعالي واشیتا لحب رحمد نسی ویدی باقنات دسینا دسی بلی خان او داقو دسی وانو دسی خلا وطلقوها داوستا بل قسم و منها لحم طاهر غير معقول و لحم بني ادم وجد لحم طاهر ذين و صور طاهرون جسد عندهم جسد مكرم ذي ذکا معقول نه و طاهر هناك بل ما كان لحم طاهر في ذي ذات شغله اول بلد تخيل ذي ذينا عباد دي ومنها لحم حرام ولحم الخنزير والكلب وصور ذلك حرام, حرام, حرام. يا لحم حرام ونصور حرام لقد صور سعد العابد استلائي في عندما وصلنا الدرس في صلاه لانه مع لحم الحرام لقد لدي تعلق اللحم الحرام ما هذا اللحم هذا كما ذكرنا ذاخذ دي في يدري وكجدسي دي يكونوا حكموا حكموا هافشي طعارتي حكم ده صور حكم ده لحم ده فطعارة فتحرينكي ستوائل اللحمه صور طاهر كن حرامه جه صور حرام ودرين متبالي من اللحمان ايدا لحم قد نهيان عقله هو لحم الحمر وکل دین אבי من اتباع ایدن نن زاډی کا څنګه ورماشه به ود دینه پیښوده او ماډه وو نو دا په دې ته دینوم د فیکیږيوس چې دې سیری شیبای کنایګا څه کنا و وو دې فيا صمتا كما شائتي ويوم لحم ذكري نور الدست ده يضتي يا صمتا لي فكان ذلك منيا ان المؤمن من اكل لحم بالسنه من جه هر ترى لحم ما يكون في النظر اذا هو ذلك حكمه حكم لحمه ونذنوا ما تا لحم المقوان دیتالو قد لحم القوسلا ندشدن و فدشي کنه صنده وه مقودن اصولهم فصار حكمه حكمه د جته حکم د وهش کنه کار کما صار حكمه ما تلح ما نه فسال حكمها لكثم چه حادثه و در و غلسته علاقه و د حکم د سورهم د دې دې دې فتاوا ته سنور یاد کتاب قانون ه دته کې تنقيحات تحقيقات محکمې تاسو نه یې ها معلنې کې دې ته په یو تم كهاتنا نظر کا خبرہ صاف کا تخريج عبيتي خبرہ را کا کی چل دي ورا دې تخيف کا نو خبره سره شي نو دي شي کي دي سين دي شي کي دي سين دي شي دې تا کوي تان ته ارسو گا تنقيحات و تحقیقات نشی کوله اغطر که کوله شیشارا اعیللی تردیو مواصره بیینی ای بیینی اعیللی تردیو مواصره نیعنی بیینی اینو اغر تنقیحات و تحقیقات آبېد جهل شریکار کوي د کيو د برڅلخته وي د ګړيار و درې ځلې دې زکه چې دې وري مال دې مکه ګړيار او کناخته پاتوي شی اړتیا ورکړونه دې ماته نه کومه کې ده هاه صحیح ارمېزان او کټه دې ونګې ده چیرته مانګا پد هغه ته یو مانګا هم اغې ورایې په هغه په داغه ما کړې چې دا شه د دې ورته د عامل دی دا غاړې ته نشيږي بل څنګه ته او غاړې بل دې ورولو وریاو له کله غاړې یا غاړې دا دغه کټه دې ورڅ کومل او پتخیا او پتح تحقیقاتونه پیدا معنی او مقدسین پیغام د زبا کرا کرا له خبره کوما فتاه باندې کی موشې کې سبق او د دې باهم له دې ته تاسو تکمیله کولای شئ موشې پر ادونه کې او کل کله څنګه وی چې تکمیلات نه نو حاضر کېږي په وړاندې برووی برو حاضر اا ختی ته څنګه وې بابا غاټو کې برووی زباړونه زموږونو نه دال دې څه شکو دي نو زما چې دا شی قرآن لپاره په حبره ته کوي خام تنقيحات تحریات دې ته په حقیقت نه هغه نه معلن تعذرو کې د دې کین عدد یې دا بل باک شنو ما